Пам'ятник Коліївщині. Шукає його тепер, наче корова язиком злизала. Панно порвалося і виблякли. Замість могутньої постаті з молотом залишився дерев'яний каркас у пап'ємашевому лахмітті, а вежу авіації розібрали з огляду на нагальні потреби міськкомунгоспу, якому конче необхідні були водогінні труби діаметром 2 дюйми. Хвилюватися вам, товаришу Смаглій, не спати ночами, бо зійшло на вас велике благословіння, ім'я якому кохання. Бігати вам, голову Академії мистецтву, до Антонінського парку, в Бусковій алеї над Богункою, пламеніти, як останньому гімназистику, чекати свою любов, свою Олесю. Дівчина це серйозна. Вчиться грати на роялі, пройшла вже школу Бейєра, Зна на пам'ять кілька поезій Натсона, батько її бухгалтером на залізниці. А фатальні карти пані Гадзі вже ворожать нашому герою неземне кохання, дальню дорогу та казенний дім. Все так і сталося, як приповіла пані Гадзі. Неземне кохання закінчилося єропівським захсом та питтям вишневої наливки, від якої на другий день розламується голова. Дальня дорога привела його до столиці, до казенного дому в Києві, де була тисяча вікон і тисяча дверей до великого художника і теоретика живопису товариша Галактионова Хмари. Та поки Влаштовував наш герой дрібні сімейні справи, поки клав останні мазки на полотно, поки фотографував свою картину та складав у валізку свої ескізи, років десять на це пішло. Знову щось змінилося в повітрі. Певна суворість і військова підтягнутість позначили злам років і епох характерів та долі. Товариш Галактионов, Хмара. Випромінював тепло і затишок, наче тульський самовар. Запросив нашого героя додому, частував чаєм з бубликами і полуничним схожим наклей-варенням. Потім дивився ескізи і фотографії, що тремтячими руками показував йому наш герой. Приклав навіть до лівого ока кулак у вигляді трубочки – у правому оці Галактіонова хмари був голубий скляний протез вітчизняного виробництва, хоча справжнє око великого художника і теоретика відзначалося капітальним карим кольором Та на той час, як пояснив Галактіонов хмара, було налагоджено виробництво лише голубих протезів. Ще одну дивну особливість мав товариш Галактіонов хмара. Його кабінет... Вдома було плетено срібними линвами, тонким мотузяним павутинням, по якому, мов матрос вітрильника, бігав угору і вниз з м'яким шурхотом великий теоретик. Пояснив остовпілому провінціалові, що то звичка з молодих літ, коли працював еквілібристом у цирку, де й втратив праве каре око. Їхня зустріч, як то кажуть, відбулася в теплій дружній атмосфері, і вони щиро обмінялися деякими поглядами на сучасне мистецтво. Лише коли прощалися, тисли один одному руки, Галактьонов хмарав, стромив різнобарвний свій погляд у смаглія, наче хтось уколов нашого героя скляною голкою в груди. Легку млость почував Яропільчанин, ноги ватяні стали, наче стіла його маленькими струмочками, вибігали з силий за взяття. І тоненький комашиний голос проспівав усередині «Треба з цим кінчати, треба з цим кінчати, треба з цим кінчати». Через кілька років під Полтавою, коли лежав смаглій, посічений осколками від німецької міни, повернулося знайоме відчуття, ніби хтось висмоктував з нього залишки молодості, тягнув до землі у трави, де мураші оселилися у порожніх, розпечених на сонці дисках Дегтярьова, і чийсь лагідний голос переконував нашого героя, треба з цим кінчати, треба з цим кінчати, треба з цим кінчати. Е-ге, тільки й сказав Смаглій, повишивши квартиру великого теоретика Галактионова хмари. Над Києвом Догоряв серпень, піліціонери в білих тропічних шоломах змахували руками на розі Хрещатика і вулиці Леніна, мовби танцювали індійський ритуальний танок. Смаглій таки повеселився в паркому при станційному ресторані, де штучні пальми, пофарбовані зеленою вагонною фарбою. Спочатку йому схотілося жбурнути порожню пляшку в оркестр, та стримався, бо на цим балах ніби грав Софрон свавільний, світлий старець. І сльози полилися,